بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس ذا ال... مکی سورت دی او دا ترتیب کې یو سل سوال لسم دی او بو نزول کې دا پس دا سورہ فلق میں نازل شویا دی هغه شلم دی دا یو اشتم دی ربت مخ کے سرا گدا افاظت دی دا آغا نسخے دا توحید دا پارا چمخ کے بیان شلا دی صورت کی لفظ دا اللہ دریز اللہ ذکر کی دا نم دباری تالای دریزل را اوڑ دے رب و ناس ملک الہ ناس او شیطان دشمن یوزل ذکر کر دے کم شر چه بیانیگی نو شر یو ځل اوڑ دے دا اشارہ دا چه دا شر دیر بد دے نو دیو جنا دائی پاکی دیر زل را اوڑ نو کول دور ته رب برب الناس ځان بچ کول غاړم پرب د مخلوقات سره چې په لون کې دخل کوی نو مالک الناس چې بادشاہ دخل کوی اعلان الناس چې مددگار و کو دیم دا ٹول و دیم پا او معبود دخل کوی د ټولو معبود خالق الله دې نو پانا غاړم په په لون کې د ماشومان او انا اقوارم پاغا ذات سره چې په حلون کې د ما شومانونه د وړو دي د پیغلو دي د ظلمونه او په پریا درز د بوډاګانو او د ځاړو الای الناس د انسان حالات حالت نو دغه وړو حالات ته اشاره وکړه الله زو په هر حال کې تا محتاج مهن شر الوسواس الخناس دا شر د هغه وسوسه چې اون کې نه چې پټېدون کړي الذي یوسوسو فی صدور الناس دیم. چه وصوصا چه پسینو دا غته چې وسوسه چې په سینو دخل کوکي بینل جنۃ وان الناس دا د پیرانو د انسانانو نه شیطان د انسان سره تدن نه شراتله د انسان د سینا دا د شیطان د پاره او محاز ده یاو چوکاټ دې دې پګینه اسي او سره پسینا کې دان نه لري نو دې په دې سینې کې او وسوسه اچي نو ځکه دلته فيه سو دور الناس ویل چې زکه رازکار کین نو دې په او هوځه نه کوي نو دې بیا راځيو خلک ګمړا کوي وسوسه اچي نو ما مات نه ته بچی دا دعا دے حفاظت وا پدې کې شر یو او صفات د باری تعالی درې راول زکه دا شر غاټو مینل جنت ته پیرانو شیطان نه چې پستر غخکاری نه نو وناز انسانانو شیطان نه چې پستر غخکاری خو هغه دې پریدي نو الله ته بد مولانا بچ بچی او دا بد پیرنہ میں بچ گئے کر یا اللہ دین آمنو من الاخبار والرہ ان کسیرہ من الاخبار والرہبان لیاکولونا موال الناس بالباطل نو بد مولا دیں بد پیر دیں شاہ علی اللہ رحمت اللہ علی لکلی فوضل کبیر کی چیدہ یہودیانو نخ گو رہی نو دا دے زمانے بدعمل مولیانو گو او که نا سواراو ناکه گوری نو د پیرانو اولادو گورا شداغوخ پلو مشارانو باراک ساقی دے لی ری دقیتا من الجنلت من الناس ویل لکن غیر المغضوب علیم ولو زوال لین دقو و حضرت ابو ته نبی السلام ہوئی رضی الله تعالی عنو وی حل تا من شیطان الانس د انسانانو شیطان نه پناو نه غوخته هغه یا رسول الله انسانانو کوم شیطانی نبی رسول الله یاو دا پکې غټ شیطان نه راغونه ځکه هغه په ذکر اسکار ووته تختیا د چا سو جانم ته نه رسوله ده تانه پریزګن لکه نن چاړم دي چې دا په پیره قران ته نموه ائے دا به مز نه کیږي دا ما سره کتاب پروت پروته تجلیات او ورغشتوی په لیکل نه دا بجلیګر مولا ژولي کرل له او وکی لیکلی چې بجلی دا لیکلی و دا ورغشتو مولا سویل چاپلانی مولا ترجمه ما کوي دا ما اکر دی دای شول قران ته ویلو شول قران رحم الله الانتصار کې په په یاد ته کې اخته دا مشران الله دې ورسره دا په له ماملو کې زکو دنیا کې نشته ده کتابونو کې یو سلی او اعمال بل شان نه و من الجنته والناس یاوس فتو بزرو لګي خیال یې دا گو قران خلق ته وای نو دا پسی موز نکی گی دا دا قیدہ خاننا قدی پلانای نه نمانی دا غاو الناس دیتے ہوئی خوادہ و خوا الناس اخکرے بنی چه صدبل زینب رازیہو کو رہے با خو دا غا خلق دینو صورت انعام احتمی سی پارچ شروع کی گی دا اگه آیات پر ازان لوگ ہو رہے حل تو ہوئی چه کذالک جعلنا لکل نبیل ادو و انشاعتین الانس والجن نیوحی بازوم الاباد زخرف القول غرورا انسانان و شیطانان دي دی و یو بلتا و استاد فتوه تصدیق بزاو کم او دومره اما درسو فتوه ارکر لک داد شیطانان او کار دی و شیطانان قبل جماعت مضبوطه ای کن منال جنته والناس الله ددو شر منګه وساته دا ورپسې دعای د قران کې دعا وختم القران ورته لیکلې په دې کې ورته کې دا زمون کاريان وای چې اللهم ذكرني منه ما نسیتو صبح کې ډېر په قرات سره وای دا تکه غلط دی دا نسیت نه اخ حدیث کی راوی مسلم کی حدیث دے ته لا تقولو نسیتو دا سے بوای چما قران یې ورکه بلکې دا سے بوای ته ذکرنی منه ما نسیتو الله ما ته یاد کی کاغذ دا معنی یې ور کړي شوی دی په خپل ډول یې ور کړي نسیتو غمانه پر خودی کړه نو دا, دا قاریان غلط وې دا نسیتو دی اصل کې اوزانې قران ډېر شد مځ سره وي د دې صلاح کوي ورزوق نی تلاوت انا الليل وانا النهر واجعله لنا حجتا يا رب العالمين الحمدلله قران مکمل شو لګ ټایم زیات لا او خپانه شي او ما کوشش پدې وکمای چې دا قران روزې نماخ کې ختم شي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين من زیاد کوشش ما پدې کاوه مې جداد روزه نمخ کې ختم شي زکات یې یا کې نیمګړې پات شو نو روزه کې ودرس کی غينا الحمد لله ستاسو د مارګرو په همت سره او ستاسو په شوق محبت سره الله دا مکمل کاو ان شاء الله منګل دی الله پدې باندې د عمل کولو توفیق را کړي اوزدا امید لرم چې کومې فیملیانې کمرونه کمرګری مونږ سره د کې شامل ونو خو اکثر عالمان دي اوزو استادو کشر روره او تاسو کې وړي کې عالمم تاسو ټول لوی عالمانی نو زو هم چنن مونږ سره سومره گروپ کې کسان دي نداء عمره مدرسې اغه مونږ درسونه ان شاء الله شروع شو اریاو خپل خپل کور کې د درس احتمام کوو یو طریقه شروع کړئ او قران چې ختم شي نو بیا ابتitaan شروع کولی خو نو بزا د سوره الفاتحه تلاوت به د حافظ اسد اللهو کی او ان بیا به دعا وغواړو الله پاک دې مونږ ټول نرضه شي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 صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين باز دوا اوک اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا الله دا قران مون داول ناخره پوری واورید ولوس الله مونږ ټول له دې مونږه د عمل کول او توفیق راکې الله د دې حلال او د حرام الله حلال مونږه مونږه د عمل کول او توفیق راکې او د حرام مونږه بچ کې که الله د دې بلت د رسول مونږه توفیق راکې الله د زموږ د ژوند د معاشري کتاب دې مونږه په عمل کول او توفیق راکې الله زموږ مریضان جوړ کې چې مونږه تویل او چانه دی ویل الله د چا ساه جاتونه ته دو حاجتونه کې الله د چاسه پریشانی ظاهری باطنی ټوله ختم کړي يا الله د ملکي پریشانی د ټولو د الله یا الله د ملک امن راواله الله د ملک حفاظتو کې يا الله د اسلامي ملک د اسلامی زمکه دا ته علما او د خو خلکو وینه په توې شید الله يا الله د دې حفاظتو کې الله يهوديان او نصوارو ناپاکه خپه لاسونه الله دې تمام متوجه کوا يا الله کوم دشمن شرونو شرو شرو کوي فسادونه کوي قتل قتال کې اغلاګانې ډاکی کې الله تته نه د خالی کا یا الله ک عام خلق دیا وکا سیاسی دی او ک سیاسي ظالمانو د موږ خلاص کا الله انصاف عادلان بادشاہان نصیب کا الله په ملک کې عام اتفاق راول الله د قران مدرسې ډېرې کا الله د شاعت او توحید او سنت تنظیم مدتو کا د ټولو حق پرستو عالمانو چې د دین خدمت کوي الله داغو دا مدتو کا الله ټول دینی مرکزونه آباد او ساتي اللہ دے تمام مسلمانان و منز کے اتفاق اتحاد را راولے یا اللہ کفر ختم کے اللہ کفری طاقت ختم کے اللہ کافران ختم کے یا اللہ سمرہ خلق چی دین اسلام خلاف دے کبار نے حجمان اکار کے یہودیت نسرانیت پیرنگیان مشرکان اللہ زمان نسلناتے ہو ساتے منگتے ہو ساتے اللہ دے ملک نے ختم کے یا اللہ دا اسلامی ملک دے اسلامی سٹیٹ ہوگا عرض ہے اللہ الله زمون علاقه جن نه کوي د قران عالمان حافظان جوړکي د قران خدمتګاران جوړکي الله په دی گروپ کې سمره عالمان دي سمره قراني دي الله د ټولو ظاهري باطني تکلیفونه ختم کوي دا چا اولاد نه نه ک اولاد ولور کي چا له اولاد نعمت الله ور کړ دي الله عالمانه اوږرځي د قران خادمان اوږرځي د مور خپلر دسترګو يخواله اوږرځي الله روزي در شنو دي الله کامیابی کی او دا ٹول عالم د پارا د ہدایت او د نجات زریعہ او کرزائی اللہ زمون دا ٹول و حفاظتو کی ربنا تقبل منا انکانت السمیع العلیم و تب علینا انکانت التواب الرحیم مرگرو یو بلتب ام دعا گانے او کئے منتبک دعا گانے او کئے سپریشانہ مشکلات دی چل اللہ ختم کی ربنا تقبل منا انکانت السمیع العلیم و صل اللہ تعالیٰ علا خیر خلقہی محمد والي واسواب اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين